Marekani ilithibitisha jana kwamba itatumia kura yake ya turufu dhidi ya juhudi zozote za Falastina kutaka taifa lao litambuliwe katika baraza la usalama la umoja mataifa. Wakati huo huo, wanadiplomasia wa Marekani wanaendelea na juhudi za kuanzisha tena mazungumzo ya amani ya moja kwa moja baina ya Israeli na wa Falastina ili kuepusha utawatao wa kisiasa kwenye umoja mataifa baadaye mwezi huu. Ifuatayo ni ripoti kamili mkisomea na mimi Aida Isa. Tishio hilo la Marekani kupiga kura turufu halishangazi kwa sababu utawala wa Obama kwa muda mrefu umekuwa ukisema kwamba juhudi za kutangazwa taifa la falastina bila ya Israeli kukubali kutarudisha nyuma matumaini ya kupatikana amani ya kweli licha ya msimamo huo wa Marekani mamlaka ya Palestina inasema ina dhamira ya kushinda kutambuliwa kimataifa pale baraza kuu jipe leo mataifa litakapokutana mjini New York katika muda wa wiki mbili zijazo kutokana na kuchukuliwa hatua katika baraza hilo la usalama kufuatia kura hiyo ya turufu ya Marekani wa Falastina wanaweza kuliomba baraza kulo moja mataifa kunyanyua hadhi yao kwenye umoja wa mataifa kutoka kuwa mwangalizi na kuwa mwanachama asiye na taifa Marekani haina kura ya turufu katika baraza kulo moja mataifa na wachambuzi wanasema hatua hiyo ya Falastina huko huenda ikapitishwa na wengi Akizungumza na mwandisho habari msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Victoria Nuland alijaribu kutopatia umuhimu tisho hilo la wazi la Marekani kutumia kura yake ya turufu. It should not come as a shock to anyone in this room that the US opposes a move in New York by the Palestinians to try to establish a state that can only be achieved through negotiations. Anasema haipasi kumshangaza yoyote hapa kwamba Marekani inapinga hatua itakayochukuliwa huko New York na Wafalastina kutaka kuunda kwa taifa lao ambalo lingeweza kupatikana kupitia majadiliano. Kwa hivyo anasema ndio, ikiwa pendekezo hilo litafikishwa kupigiwa kura kwenye baraza la usalama la moja mataifa, basi Marekani itapiga kura ya turufu. Katika hotuba juu ya sera za Mashariki ya Kati hapo mwezi Mei, Rais Obama kwa mara ya kwanza alitoa wito wa kuwepo kwa mataifa mawili huko Mashariki ya Kati kulingana na mipaka ya Israeli kabla ya mwaka saba ambayo inaambatana na matakwa ya ufalastina. Lakini pia alisema hatua za kuashiria hilo kwenye moja wa mataifa halitabuni taifa huru na kwamba juhudi za kupinga uhalali wa Israeli hazitafua dafu. Nuland wa Wizara ya Mambo za nchi ya Ndani nasema Marekani itaendelea kufanya kazi hadi pale mikutano ya, ya umoja mataifa itakapoanza na mbele ya hapo pia ili kufufua mazungumzo yalo na Marekani ya moja kwa moja baina Israel ya Israeli na Palestina yalofunjika mwaka jana Wajumbe wa Marekani Dennis Rose na David Hale walirudi Washington jana baada ya kile kilichoelezwa kwa majadiliano ya dakika ya mwisho na maafisa wa Israel na Palestina ya kurudisha tena majadiliano Izraeli nasema itarudi kwenye meza ya mazungumzo lakini wa wanasema hawatarejea hadi pale Izraeli isite ujenzi wa makazi ya walowezi na kukubali mipaka ya mwaka saba kama msingi wa makubaliano Wafalastina wanasema hatua hiyo ya umoja mataifa haita hujumu majadiliano moja kwa moja lakini Izraeli nasema hatua hiyo itachochea hasia na kuharibu utaratibu wa amani